Топлю нечасто, тільки в свята, коли у цю місцевість з'їжджаються на гостини до родичів колишніх односельців. Хоч моя хата збудована на великій відстані від інших, все одно дим можна побачити здалеку. Улітку я настромлюю на тин старі валянки, скляні слоїки, інший не потріб, ставлю вудки, заганяю у недокопану грядку лопату. Пару разів на тиждень – Мені доводиться виходити до магазину, він тут єдиний, нагадує комору. Усе в ньому валяється у повному безладі. Кирозові чоботи, байкові халати, впереміж з торбами, пшона, консервами і трилітрівками з томатним соком – звичайне сільпо. Черга буває тільки тоді, як привозять свіжий хліб. Я навмисне вибираю час, коли тут людно, і стаю у хвіст своїх нинішніх земляків. Вдихаючи запах їхніх гумових чобіт, перегару і дешевих парфумів. Тут не дуже полюбляють базікати, тому доводиться говорити самому. То запитаю у ловиться нині пічкур, то зроблю комплімент місцевій красуні постбальзаківського віку, інших тут не буває, і з приводу її розцяцькованої хустини. Пожартую з продавщицею, три. Великі паляниці, пара бляшанок консервованих бичків, пляшка горілки. Мій звичайний джентльменський набір. А що ще потрібно від люднику, аби радіти життю? Я й радію. Важко повірити. Улітку часом сплю у своїй обдертій спальні, і, буває, прокидаюся в сльозах, огидних каламутних, старечих сльозах. Хоча я ще сповнений сил... Анісниться дитинство, юність, я усе пам'ятаю. Нічого не можу повернути хіба що у снах. І саме тут, коли бачу вікно, дерева й небо, слухаю звуки опівнічного лісу, шурхіт листя, віддалений гуркіт гірської річки, згадую, як провалився в геологічний. Я ще років за п'ять після цього збирав каміння, надколював його спеціальним молоточком. Полірував і роздивлявся дивовижні візерунки на зрізі. Бачив на ньому ліси, моря, невідомі країни. Іноді мені здавалося, що у цих закручених візерунках бачу свою долю, котра несе мене такою самою спіралію, недалі ближче і ближче до центру. Туди, де зазвичай була найгарніша пляма, чи то жовта, чи то срібляста, із яскравими чорними цяточками. До неї треба було діставатись покрученими лабіринтами, наштовхуючись на поперечні судинки, чужорідні украплення. Часом ці лабіринти вели глухий кут, і тоді я, тримаючи камінь в долоні, шукав інших виходів. Це була захоплива гра. Я бачив на зрізі мапи міст, у яких мріяв побувати. Фантазії поглинали мене. Я уявляв, що в моїх руках таємне послання марсіан, у якому вони зашифрували розташування міста абсолютного щастя. І я з новим захватом мандрував камінним зрізом, намагаючись відшукати на цій мапі свій тім. Одна така скалка досі зберігається у мене в міській квартирі. Треба відшукати її і перевірити, чи правильно обрано напрямок. Загалом багато чого загубилося. Мій центр життя виявився не просто жовтим чи срібним чорну цяточку Зуське. Вітри крутили мене, несли, розбивали вщент об пласки рила глухих кутів і нарешті винесли на середину, золоту середину, ту, до якої я прагнув, сидіти в глухому кутку, дихати свіжим повітрям, пити свіже молоко і час від часу смикати за вуса світобудову. Ну, хто ще може дозволити собі подібне? Шейх Брунею? Президент Америки. А не лізька королева? Або соняш по траві? А за грибочками з кошиком? А рано вранці в самих трусах? Або без них навіть краще. З тежкою? Та й у річку? Та ще й без папараці? Слабо? Ось які думки відвідують мене. На природі мозок відпочиває... Є час подумати і навіть, як раніше, пофантазувати. У мене були друзі, вороги, потім я зліпив їх у загальній пластиліновій